E vende Sua coleta e entrega com qualidade e segurança. É com JC Multidirega, motoboy com baú. Fazemos sua coleta e entrega com qualidade e segurança e o que é melhor? Rastreamento em tempo real para a sua tranquilidade. JC conta com serviços de entrega para excursão, aviamentos e pagamento. Na hora de pagar, aceitamos cartões de crédito e para sua maior comodidade, fazemos entregas em toda Fortaleza e região metropolitana. JC Multidirega. É com a J.C. Monte entrega a sua logística em duas rodas. Chame no zap oitenta e cinco nove noventa Ligou, chamou, J.C. entregou. Oitenta e cinco nove noventa Será um prazer atender você. J.C. Multintrega. entrega Vai! vai, vai, vai. vai, vai, vai. vai, vai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 J.C. entrega a sua logística em duas rodas. Chame no zap 85 e cinco nove noventa e sete Ligou, chamou, J.C. entregou. 85 e cinco nove noventa e Será um prazer atender você. J.C. entrega